Зібране в низький вузол. Моя сестра повсякчас говорить про неї як про Маркову подружку. А чутно на лапки навколо цього визначення, що дуже дуже дошкуляє мені. Нас привітно зустріли у фентезі і запропонували столик біля стіни, обшитий яскраво червоним оксамитом. Фентезі користується заслуженою популярністю. Столики стоять дуже тісно. Коли ми сідали, нас раду привітали знайомі, що вечеряли поруч. Девід Ардінглі, викладач історії з Оксфорда, відрекомендував нам свою супутницю дуже гарненьку дівчину із модною зачіскою. Усе стричить у різні боки та під химерними кутами з'єднюється на маківці в корону. Не повірите, але її личило. Панянка мала величезні сині очі та постійно напіввідкритий ротик. Вона, як і всі, Девідові дівчата була рідкісною дурепою. Девід відрізняється неабияким розумом, тож може розслабитись лише з дівчатами, які здаються практично недоумкуватими. «Це моя особлива киця, Поппі», – пояснив він. «Познайомся, це Марк і Гермія. Вони дуже серйозні та освічені. Поводься відповідно». «Ми щойно були на «Відривайся», – чудове шоу. Закладаю свої дете з якоїсь шекспірівської вистави або з нової постановки Іпсена». «Макбет в «Олдвік», – відповіла Гермія. «А як вам режисура Беттерсона?» Сподобалась, сказала моя приятелька. Дуже цікаве освітлення, а такої прекрасної постановки сцени банкету я ніде не бачила. Ага, а відьми як? Жахливі, відказала Гермія. Вони ж завжди такі, додала вона. Девід відпогодився. Здається, елементи різдвяної дитячої вистави пролізли скрізь, сказав він. Вони стрибають на сцені і поводяться, мов, триголовий король-демон. Так і чекаєш, що з'явиться добра фея вся у білому та блискітках і... Промимрить щось на зразок «О, не хвилюйтеся, маленькі друзі, отримаєте Макбет, усе по заслузі». Ми всі розсміялись, але Девід, який усе розумів і спів слова, кинув на мене гострий погляд. «Що це з тобою?» – запитав він. «Нічого, я просто буквально днями міркував про зло та короля демонів в Різдвяній виставі. Так, і про добрих фей також. А про Потс чим? О, то було в кафе, барі в Челсі». Який ти в нас сучасний і дотепний. Егеш, Марку, в Челсі крутишся. Там, де спадкоємиці в колготках виходять заміж за хлопців вулицю. Саме там мала бути і наша Поппі, так, зайчику? Та ще ширше розкрила свої величезні очі. Ненавиджу Челсі, запротестувала вона. Мені фентезі значно більше подобається. Таке смачненьке все. Молочинко, Поппі, так чи так, а ти на досвід багата, щоб зависати в Челсі. Розкажи нам про це, «Про Макбета і тих жахливих відьом Марку. Якби я був режисером вистави, то знаю, як би їх показав. Девіт у минулому був знаним членом драматичного товариства Оксфордського університету. То як? Я зробив би їх звичайними, просто тихенькими підступними бабцями, як от сільські наші відьмочки. Але ж тепер немає відьом», – поппі вирячила на нього очі. Та ти так кажеш, бо живеш у Лондоні, а в кожному англійському селі є своя відьма – стара місіс Блек з третього котеджу на пагорбі. Малими хлопцям забороняють її дратувати, а місцеві мешканці постійно частують її то яйцями, то пиріжками. Бо він виразно погрозив пальцем. Якщо ви їй не догодите, то у вашої корови зникне молоко, врожай картоплі пропаде, або малий Джонні вивихне собі щиколотку. Зі старою місіс Блек треба добре знати, як поводитись. Ніхто цього в голос не каже, але всі знають. «Ти жартуєш?» – набурмосилася Поппі. «Нічого подібного. Правду ж я кажу Марку?» «Звісно, всі ці забобони зникли з поширенням освіти», – скептично зауважила Гермія. «Але ж не в сільських місцинах. Що скажеш, Марку?» «Гадаю, ти, можливо, маєш рацію», – повільно промовив я. «Проте я точно не знаю. Ніколи не жив у селі надто довго». «Не уявляю, як можна показати віддіом в образі звичайних стареньких жінок», – сказала Гермія, повертаючись до попереднього зауваження Девіда. «Навколо них має панувати неприродна атмосфера. Це ж очевидно». Ох, просто уяви собі, відповів той, це як божевілля. Якщо сценою вештається якась біснувата мара із солом'яною перукою на голові, це ж геть нікого не лякає. Але я пригадую, як колись мав доставити повідомлення лікареві в божевільню, і мені довелось посидіти в кімнаті очікування. Там була така чудова літня леді, сиділа собі, попивала молоко зі склянки. Спершу вона висловилась щодо погоди, нічого особливого». А потім нахилилась до мене й мовила, то це ви поховали своє бідне дитя за тим каміном. Після того похитала головою й додала, дванадцять десять, рівно, це завжди о цій порі. Видайте, що не помічаєте крові. Мороз пробіг шкірою від її манери говорити, ніби звичайнісінька розмова про погоду. А за каміном дійсно хтось був похований, допитулась Поппі. Девіт відвів далі, не звертаючи на неї уваги. Або візьміть медіумів, миттєві транса, знамениті кімнати, стукіт-грюкіт. А після сеансу медіум випростовується, поправляє волосся і йде собі додому смажити рибу з картоплею. Така собі приємна жіночка. «Тобто ти уявляєш відьом, – запитав я, – як трьох старих шотландок-віщунок, які таємно практикують свої відьомські мистецтва, буркотять закляття над казаном, заклинають духів, але водночас залишаються трьома звичайними літніми леді? Так, це має бути сильно. Якщо тільки знайдеш акторок, які б так могли грати, – угідливо додала Гермія, – «Тут ти маєш рацію?» – погодився Девід «Досить найменшого натяку на божевілля у п'єси, і актори зразу з її шкіри пнуться, щоб Вдати біснуватих. І з раптовою смертю те саме. Жоден актор не здатний просто упасти мертвим. Він має стогнати, хитатись, закочувати очі, задихатись, хапатися за серце, за голову, робити з цього виставу. До речі про вистави. Що ви скажете про філдінга в Макбеті? Думки критиків сильно розділились. Гадаю, гра була приголомшливою, сказала моя приятелька. Ця сцена з лікарем після сцени зісновидою, хіба не можеш ти хворий дух зцілити? Зіграно було так, що я зрозуміла те, про що ніколи не думала раніше. Макбет насправді запросив лікаря, щоб той убив його дружину, і попри все він кохає її. Актор показав боротьбу між страхом і коханням. Оце його, коли б вона померла на сьогодні, найгіркіші слова, які я чула колись. Я уїдливо зазначив. Шекспір був би дуже здивований, якби побачив сучасні вистави за своїми п'єсами. «Я підозрюю, що трупа Бербеджа вже добряче вгамували його дух», – приписував Девід. Гермія пробурмотіла. «А хіба хтось не казав, що насправді всього Шекспіра написав Бекон?» – запитала Поппі. «Ця теорія на сьогодні вже застаріла», – лагідно відповів Девід. «А що тобі відомо про Бекона?» «Він винайшов порог», – переможна заявила Поппі. «Ви бачите, за що я люблю цю дівчину?» – запитав Девід. «Вона знає такі несподівані речі. Френсіс, а не Роджер, сонце моє», – Гермія сказала. «Я думаю, ще цікаво те, що Філдінг грав роль третього вбивці. Такі прецеденти вже траплялися?» «Гадаю, що так», – відповів Девід. «Як зручно, мабуть, було в ті часи», – продовжив він, – «мати змогу при нагоді викликати вбивцю, коли є потреба». «Цікаво, чи зараз таке може бути?» «Але так і робиться», – запротестувала Гермія. «Ганстери, наприклад? Банди? Або як там вони звуться? Чикаго? Злочинний світ?» «А, то так», – відповів Девід. Але я маю на увазі не ганстерів чи рикетирів із кримінальними баронами. Просто звичайні пересічні люди, яким треба когось позбутись. Бізнес-конкурента або тітоньки Емілі, бо вона така багата, а живе чогось дуже довго. Або якогось недолугого чоловіка, що не дає спокою дружині. Як було б зручно просто зателефонувати в Гарроц і замовити, будь ласка, надійшли двох хороших убивць, прошу. Ми всі розсміялись. Але ж так воно й робиться, хіба ні, мовила Поппі? Ми обернулись до неї. Як це так, Попічко? – запитав її кавалер. Ну, тобто, я маю на увазі, що люди ж можуть таке зробити, коли хочуть. Звичайні люди, такі як ми, як ти кажеш, тільки, мабуть, це дуже дорого. Поппі дивиться круглими невинними очима, ротик напіввідкритий. Що ти маєш на увазі? – зацікавлено, – запитує Девід. Дівчина ніби збентежена. О, я думала... Я, мабуть, щось переплутала. Я говорила про чалого коня, і все таке... Про чалого коня? Що то за чалий кінь? Поппі зашарілася, опустила очі. Я через свою дурість неправильно зрозуміла. Просто хтось щось сказав, а я не так почула. «Пригощайся Морозивом», – лагідно запросив Девід. «Одна з найхамерніших речей у житті, яка всім нам знайома, це коли ти щось почув, а на завтра чуєш те саме знову. Наступного ранку і мені таке спіткало». Задзеленчав телефон, я зняв слухавку. «Флексмен, 73-84-1». На тому кінці лінії хтось ніби задихнувся, потім голос відхекуючись, але зухвало заявив. «Я про це думала, і я це зроблю. Я намагався хоча б щось уторопати». «Чудово», – відповів я після певного ступору. «Е, це...» Зрештою, – продовжив голос, – блискавка ніколи не влучає двічі. «Ви певні, що набрали правильний номер?» «Звісно, правильний. Ви ж Марк Істербрук, так?» «А, опізнав», – сказав я. «Місіс Олівер!» «О, – у голосі відчулся здивування. То ви не знали, хто це?» «Я б ніколи не подумала. Це про фестиваль вашої роди. Я приїду і попідписую книжки, як вона просила». «Це страшенно мило з вашого боку. Кімнату для вас теж підготують, звісно. Там вже не буде вечірки, ні? Про всяк випадок з пересторогою перепитала письменниця». Ви знаєте, як воно буває, вела вона далі. Люди підходять, питають, що я просто зараз пишу. Хіба не видно, що просто зараз я п'ю імбирний ель або томатний сік і не пишу нічого взагалі. Або кажуть, що їм подобаються мої книжки, що, звісно, приємно, але я ніколи не знаю, як правильно відповісти. Якщо скажеш «дуже рада», воно звучить, як приємно познайомитись. Така собі стандартна фраза. Воно, звичайно, таки є, але ж вони не потягнуть мене пити в чахлого коня. «В чахлого коня? Чи, може, вчалого коня? Пап, словом. Я в пабах не тямлю. Просто можу випити трохи пива, а от у пабі одразу п'янію». «А що ви говорили про чалого коня? Там пап такий є, хіба ні? Або, можливо, все-таки чахлий кінь? Або ще якось? Мабуть, я просто все вигадала. Я ж багато чого вигадую». Я запитав, «Як там какаду поживає?» «Какаду?» – місіс Олівер здивувалась. «І крикетний м'яч». Ні, правда, заявила сповнена почуття гідності моя добра приятелька. Гадаю, або ви з глузду з'їхали, або у вас похмілля, або ще щось. Чахлі коні, какаду і крикетні м'ячі. Вона поклала слухавку. Я ще мав на думці другу згадку про чалого коня, коли телефон знову зазеленчав. Цього разу то був містер Сом Свайт, відомий повірений, який мав на меті нагадати, що на виконання заповіту моєї хрещеної леді Гескет «Дюбуа, я маю право вибрати собі три картини з її колекції. Там немає особливо цінних шедеврів, звісно», – повідомив повірений сумним меланхолійним голосом. «Але я так розумію, що ви колись висловлювали своє захоплення картинам покійної». Вона мала кілька чарівних акварелей з індійськими сценами, сказав я. Здається, ви мені про це вже писали, та воно, мабуть, вислизнуло у мене з пам'яті. Саме так відповів містер Сомсвайт. але заповіт уже затверджено. Її а виконавці, до яких я належу, влаштовують розпродаж предметів з її лондонського будинку. Якби ви змогли приїхати на Елзмерсквер найближчим часом. «Зараз поїду», – сказав я. «Мабуть, цей ранок не був сприятливим для роботи». Я виходив із будинку під номером 49 на Елзмер Сквер із трьома обраними мною акварелями, коли зіштовхнувся з чоловіком, який підіймався східцями парадних дверей. Я перепросив, почув вибачення у відповідь і вже збирався спиняти таксі, як щось перемкнулося у мене в мозку. Тож я різко обернувся і запитав. «Привіт, а ви ж, мабуть, Коріган?» «Так, а ви... О, ви ж Марк Істербург. Ми з Джимом Коріганом товаришували ще в Оксфорді, але, певно, років 15 вже не бачились. Я так і подумав, що вас знаю, проте не міг одразу збагнути, хто ж це саме, – мовив той. Іноді читаю ваші статті, вони мені подобаються, мушу зазначити. А ви як? Занурились у дослідження, як і планували?» Мій давній приятель зітхнув. Не вийшло. Надто дорога робота, якщо займатися самостійно. Хіба що знайти собі ручного мільйонера або якийсь слухняний фонд? Печінковий сисун, правильно? Оце пам'ять. Ні, я облишив печінкового сисуна. Тепер моя тема – властивості виділень так званих мандаринових залоз. Ви про них не чули? Пов'язані з селізінкою. На порозі жодних функцій не виконують. Він говорив, сповнений ентузіазму дослідника. У чому ж тоді велика ідея? «Ну, Коріган ніби вибачався. У мене є теорія, що вони впливають на поведінку. Якщо пояснити найпростіше, то можуть діяти приблизно так, як рідина в гальмівній системі вашого автомобіля. Немає рідини, гальма не працюють. У людини дефіцит таких виділень може призвести до кримінальної поведінки». Я присвиснув. «А як тоді із первинним гріхом?» «Справді, як?» – промовив він. Пасторам не сподобається, а геш, на жаль, мені не вдалося нікого зацікавити своєю теорією. Тож наразі я поліційний хірург у північно-західному відділку. Досить цікаво, можна побачити багато кримінальних типів. Але не хочу морочити вам голову всім цим. Хіба що, може, підемо разом пообідаємо? Залюбки, але ж ви заходили сюди? Я кивнув на будинок позаду. Та не так, щоб заходив, відповів мій приятель. Я мав намір пролізти без запрошення. Там нікого немає, лише сторож. Так я й думав, але хотів з'ясувати дещо про леді Гескет-Дюбуа, якщо вдасться. Насмілюся заявити, що зможу вам розповісти набагато більше за сторожа. Вона була моєю хрещеною. Справді, то її мені пощастило. Куди ми підемо перекусити? На Лаунд-сквер є хороший заклад. Невеличкий, але вони такий суп з морепродуктів готують. Ми сіли за столик у маленькому ресторанчику. Блідий хлопчина у матроських штанях приніс нам казанок із супом, під якого йшла ароматна пара. «Смачно!» – зазначив Яску, скуштувавши суп. «А тепер, Корігане, що саме ви хотіли дізнатися про стареньку леді? І, до речі, чому?» «Чому – це надто довга історія», – відповів мій друг. «Спершу скажіть мені, що то була за пані?» Я замислився. «Вона була така старомодна, вікторіанська». Вдова екс-губернатора якогось забутого острівця була багатою, любила комфорт. Узимку виїздила за кордон до Ешторіля і подібних місць. Дім був химерним, повним вікторіанських меблів та найгіршого у світі розцяцькованого вікторіанського срібла. Дітей вона не мала, але тримала парочку добрих вихованих пуделів, яких любила донестями. Це була самоупевнена і непохитна консерваторка. Приємна, але аристократична. «Що ще ви хочете дізнатись?» «Не знаю точно», – зізнався Коріган. «А могло таке бути, що її шантажували. Що скажете?» «Шантажували?» – перепитав я із жвавим здивуванням. «Нічого менш імовірного не можу собі уявити. А про що взагалі йдеться?» «Саме тоді я вперше почув про обставини вбивства отця Гормана. Я відклав ложку і запитав цей перелік прізвищ. Він при вас?» Не оригінал, але я переписав їх усіх. Ось, будь ласка. Я взяв паперець, який мій приятель дістав з кишені і заходився його вивчати. Паркінсон. Я знаю двох Паркінсонів. Артур, що пішов служити в морський флот. Потім є ще Генрі Паркінсон. Працює в якомусь міністерстві. Ормерот. Майор Ормерот із ВМФ Сентфорд. Наш старий ректор. Коли я вчився, був Сентфорд. Гармонт Створд? Не знаю. Такертон? Я замовк. Такертон? Не Томасіна Такертон, сподіваюся. Корігон серйозно на мене подивився. Може бути настільки мені відомо, хто вона така і чим займається. Тепер уже нічим. Повідомлення про її смерть було в газетах тиждень тому. Не дуже це нам допоможе. Я читав далі. Шоу. Я знаю дантиста на прізвесі Шоу. А ще є Джером Шоу, королівський адвокат. Дела Фонтейн. Я чув нещодавно це прізвище, але не пригадую, де саме. Коріган. Це якимось чином стосується вас? Щиро сподіваюся, що ні. У мене таке відчуття, що опинитись в такому переліку – погана доля. Можливо, а що змусило вас подумати в цьому контексті про шантаж? Це кримінальний інспектор Лежен припустив, що я правильно пам'ятаю. Така версія здавалась найінформативнішою. Але ж є ще повно інших – це міг бути перелік розповсюджувачів, наркотиків чи наркозалежних, та все, що завгодно могло бути, якщо чесно. Тільки одне точно – цей папірець дуже важливий, бо для того, щоб його здобути, вбили людину. Я з інтересом запитав. Ви завжди так переймаєтеся слідчим аспектом своєї роботи? Той похитав головою. Не можу сказати, що це саме так. Мене цікавлять особистості злочинців, оточення, виховання і, зокрема, стан залосу – це все. «Тоді чому ж ви так зацікавились цим переліком прізвищ?» «Боже, та хіба ж я знаю?» – повільно відповів Коріган. «Просто своє прізвище побачив. Може й тому. Вперед, корігане, «Один Коріган іде на допомогу іншому». «На допомогу? Тож ви дійсно переконані, що цей перелік жертв, а не злочинців. Але ж може бути і навпаки?» Маєте цілковиту рацію. І, звісно, дивно, що я такий упевнений. Можливо, це тільки відчуття. Я, можливо, щось пов'язане з отцем Горманом. Я не часто з ним зустрічався, але той був хорошою людиною. Усі його поважали, паст сва його любила. Він був добрий, стійкий боєць. Я ніяк не можу викинути з голови, що святий отець уважав цей перелік питанням життя і смерті. А поліція цим займається? О, так, але то довгий процес. Тут перевірити, там подивитись, перевірити, чи займалась та жінка, яка покликала його для сповіді того вечора, і хто вона була. Та ніяких таємниць на позір. У Дова ми спершу думали, що її чоловік міг мати стосунок до кінних перегонів, але на те не схоже. Працювала у маленькій комерційній фірмі, яка проводила дослідження серед споживачів. З цим усе гаразд. Репутація у фірми добра, хоч вона і маленька. Про жінку там знали небагато. Приїхала з Північної Англії, з Ланкашеру. Єдине, що в ній якось дивувало, це те, що в неї було дуже мало особистих речей. Я з не за Гадаю, те саме можна сказати про значно більшу кількість людей, ніж ми можемо собі уявити. Ми самотні в цьому світі. Так і є правду, кажете. Але ви все одно вирішили долучитись до сплав... справи? Так, просто рознюхати трішки. «Гескет Дюбо, прізвище незвичне. Я думав, якщо зможу щось дізнатися про цю леді...» Він не закінчив речення. «Але, судячи з того, що ви мені розповіли, здається, нікуди воно не заведе». Наркотики не продавала і не вживала, – запевнив я його. Звісно ж, не була секретним агентом. Вона вела надто бездоганне життя, щоб стати жертвою шантажу. Не можна уявити, до якого ж переліку вона могла потрапити. Коштовності зберігала у банку, тобто навіть вдалим об'єктом для пограбування бути не могла. А ще якийсь гескет-дюбуа, вам відомі, сини… Дітей немало, у неї є племінник і племінниця, здається, мені, але прізвища інші. Її чоловік був єдиною дитиною в родині. Коріган Кисло відповів, що я можу йому дуже допоміг. Він глянув на годинник, весело повідомив, що йому вже час когось розрізати, і ми попрощались. Я повернувся додому замисленим, виявив, що не можу сконцентруватись на роботі, і нарешті, піддавшись якомусь дивному імпульсу, зателефонував Девідові Ардінглі. Девіда, це Марк. «Та дівчина, яку з тобою зустрів тоді, Поппі, як її насправді звати? Збираєшся підчепити мою дівчину, егеш?» Девід здавався дуже задоволеним. «У тебе їх забагато», – заперечив я, – «можеш одненькою поділитись?» «Та в тебе й у самого є важковаговик старий, я гадав, у вас із нею все стабільно?» Стабільно, гидне слово. І все-таки подумав я, раптово вражений його доречністю, як точно воно описувало мої стосунки з Гермією. І чому б це мало мене засмутити? Я завжди десь у глибині свідомості відчував, що ми з нею колись одружимось. Мені вона подобалась більше за багатьох, кого я знав. Ми мали так багато спільного. Незрозуміло, чому я відчув страшенне бажання позіхнути». «Наше майбутнє розпростерлося переді мною. Ми з Гермією ходимо на визначні вистави. Це важливо. Обговорюємо мистецтво, музику. Поза сумнівом, Гермія – чудова спутниця життя. Але ніяких пустощів, підказав мені якийсь іронічний бісик у глибині підсвідомого. Я був шокований. «Ти що, заснув там?» – запитав Девід. Звісно, ні. Правду кажучи, на мою думку, твоя подружка Поппі така свіженька. хороше слів – це вона така і є, якщо вживати в малих дозах. Насправді її звати Памела Стірлінг. І вона працює в якійсь фітодизайнерській крамниці на Майфейер. Знаєш, три мертві гілочки, тюльпанчики і приклеєні пелюстки та крапчастий лавровий лист. Ціна – три гінеї». Він дав мені адресу. «Бери і насолоджуйся», – сказав Девід тоном доброго лихваря. «Побачиш, то чудовий відпочинок. Ця юна леді нічогісінько не знає, голова геть порожня. Вірить усьому, що ти кажеш. До речі, вона цнотлива, тож не покладай марних надій». Він поклав слухавку. Я із деяким острахом увійшов до порталів квіткових студій ЛТД. Мені ледь не звалив з ніг, Нездоланий аромат гарденій. Багато дівчат у світло-зеленій уніформі, які мали такий самісінький вигляд, як і Поппі, збили мене з пантелику. Нарешті я її визначив. Дівчина з певним зусиллям надписувала адресу, зупиняючись, бо міркувала, як пишеться, «Фортеск Ю Кращент». Щойно вона звільнилась, переживши наступні труднощі, коли відрахувала правильну решту з п'ятифунтової банкноти, я привернув до себе її увагу. «Ми нещодавно зустрічались з Девідом Ардінглі», – нагадав я їй. Отак тепло погодилась Поппі, кинувши розсіяний погляд на моє обличчя. Я хотів дещо запитати, раптом мене охопили сумніви. «Може, я краще куплю якісь квіти?» – мов «Автомат», кнопку якого натисли правильно, Поппі заговорила, «У нас сьогодні є чудові свіжі троянди. Жовті, мабуть, троянди були повсюди. Скільки вони коштують? Дуже, дуже дешево», – відповіла Поппі медовим голосом, здатним переконувати покупця. «Лише п'ять шилінгів за штучку». Я трохи повагався, але сказав, що візьму шість. І ще оці дуже спеціальні листочки до них». Я скоса зиркнув на ті спеціальні листочки, що, здавалось, перебували на останній стадії розпаду. Замість них я обрав декілька яскраво-зелених пір'їнок заячого холодку, через що різко упав у очах Поппі. Хочу вас про одну річ запитати. Повернувся я до теми, поки дівчина страшенно недоладно обкладала троянди заячим холодком. Того вечора ви згадали щось під назвою «Чалий кінь». Незграбно, рухаючись по пів, пустила троянди та заячий холодок на підлогу. «Ви можете мені розповісти трохи більше про це?» Дівчина підняла квіти, випросталась. «Що ви сказали?» – перепитала вона. «Я питав вас про чалого коня». «Чалого коня? Про що це ви?» «Ви того вечора про нього здогадували». «Я впевнена, що ніколи нічого подібного не робили. Я ніколи не чула про такі речі. Вам хтось про це розповів? Хто це був?» Поппі глибоко вдихнула і заторохтіла. «Гадки не маю, про що це виведете. Нам не дозволяють розмовляти з клієнтами». Вона загорнула мій букет у папір. «З вас 35 шилінгів, будь ласка». Я дав їй двофунтову банкноту. Вона сунула мені в руку 6 шилінгів і миттю повернулась до іншого покупця. Руки в неї злегка трусились. Я повільно вийшов з крамниці, відійшов на певну відстань, збагнувши, щоб поппі назвала неправильну ціну. Заячий холодок був по сім шилінгів і шість пенсів, і дало мені надто багато решти, мабуть, досі вона помилялася в інший бік. Перед мною знову постали це миле, безглузде обличчя та розширені сині очі. Щось таке було в цих очах налякано, сказав я собі, донестями налякана. Але чому? чому? Розділ п'ятий, розповідає Марк Істербрук. Яке полегшення, видихнула місіс Олівер, усвідомлювати, що все скінчилося і нічого не сталося. Настало мить, коли можна було розслабитись. Фестиваль уроди пройшов, як проходять усі фестивалі. Скаже, хвилювання щодо погоди, яка рано вранці аж занадто капризувала. Бурхлива суперечка, чи ставити ядки на стійки на відкритому просторі, чи все переносити в довгий сарай та під велике шатро. Різноманітні локальні пристрастні диспути стосовно організації чаювання, виставлення наметів, тощо тактовне залагодження всього цього «родою». Періодичні втечі родинних таких милих, але недисциплінованих песиків, які мали сидіти у будинку, бо були певні сумніви щодо їхньої поведінки під час урочистої події». Цілком виправдані сумніви. Поява надмірно закутаної у блякле хутро приємної, але маловідомої зірки, яка розпочинала дійство, зробила його просто чарівним. Вона додала кілька зворушливих слів про стан біженців, що всіх спантеличило, бо фестиваль організовували для збору коштів на реставрацію церковної дзвіниці. Шалений успіх намету з пляшками, звичайні труднощі з пошуком дрібних грошей для решти – Метушня і тиснява під час чаювання, коли кожен із шановних добродіїв намагався одночасно взяти штурмом шатро і посмакувати його наїдками. Нарешті настав благословенний вечір. Демонстрація місцевих танців у довгому сараї ще тривала. В програмі були зазначені фаєрверки та вогнище, але стомнені господарі вже повернулись до будинку і споживали в їдальні холодні закуски. Не підтримуючи уривчасті розмови такі... Коли кожен висловлює щось своє, проте приділяє мало уваги думкам інших. Атмосфера сповнилась розслабленням і комфортом. Песиків випустили, і вони зі щасливим виглядом гризли кістки під столом. Ми отримаємо більше, ніж торік, коли збирали на допомогу дітям, задоволено сказала Рода. Мені здається дуже дивним, зауважила міс Мак Алістер, шотландська гувернантка родинних дітей, що Майкл Брент. Тричі поспіль успішно знаходить прихований скарб. Хотіло б я знати, чи не отримує він звідкись інформацію. Леді Брукбенк виграла свиню, додала Рода. Не думаю, що вона її хотіла, а мала страшенно спантеличений вигляд. Ця компанія складалась з моєї кузини Роди, її чоловіка полковника Деспарда, міс Марк Алістер – молодої рудавки, яка мала влучне ім'я Джинджер, Місіс Олівер, а ще вікаря, подіб... преподобного Калиба Дейн Колтропа та його дружини. Вікарій був чудовим літнім вченим дослідником, що завжди тішився, коли йому вдається знайти якийсь дотепний коментар у класичній літературі. Такі заходи іноді викликали збентеження, часом змушували співрозмовників зненацька замовкнути, але траплялися й дуже доречні. Преподобний ніколи не вимагав визнання його дзвінкою латини достатньо винагородою, для нього була сама можливість пригадати влучну цитату. Як каже Горацій, почав він, окинувши поглядом блискучий круглий стіл, усі зазвичкою замовкли, аж раптом. «Гадаю, місіс Горсфолд шахраювала із пляшкою шампанського», – замислено промовила Джинджер. «Насправді вона дісталася її племінникові». Місіс Дейн Колтроп, збентежна жінка з прекрасними очима, зосереджено розглядала місіс Олівер. Ні з того, ні з цього вона запитала. «Ви чекали, ще на фестивалі мало щось трапитись?» «Ну так, убивство або щось таке». Дружина вікаря подивилась на письменницю з цікавістю. «Але чого б це?» «Та так просто. Навпаки, ніхто такого не чекає, але на минулому фестивалі, де я була, це таки і трапилось. Я розумію, це вас засмутило?» «Дуже». Вікарій перейшов з латини на грецьку. Після паузи міс МакАлістер висловила сумніви щодо чесного розіграшу живої качки. «Дуже мило було з боку старого лагга із королівського герба надіслати нам 12 дюжин пива для намету з пляшками», – сказав Деспарт. «Королівського герба», – перепитав я, – «то наш місцевий пап, любий», – пояснила рода. «А ще якісь паби поблизу є? Чалий кінь, хіба ви не казали?» Я повернувся до місіс Олівер. Ніякої очікуваної мною реакції не відбулося. На мене просто подивились із млявою зацікаливістю. Чалий кінь то не пап, відповіла Рода. Тобто тепер уже не пап. «Колись це був старий трактир», – додав Деспорт. «Найвірогідніше, 16 століття, я б сказав. Я завжди сподіваюся, що назв... назву вони змінять». «О, ні», – вигукнула Джинджер, – «було б неабиякою дурнею назвати будинок на узбіччі або чудесний краєвид. Я гадаю, чалий кінь значно краща, і тактична вивіска залишилась така гарна. Вони вправили її в рамку і повісили в холі». Я запитав, «Хто вони?» «Будинок належить Тірзі Грей», – відповіла Рода. «Я не знаю, чи ти її сьогодні бачив, висока така, з коротким сивим волоссям. Вона вся така окультна», – сказав Деспорт. «Займається спіритуалізмом, трансами і магією, не чорними месами, звісно, нічого такого». Джинджер раптом розсміялась. «Вибачте», – перепросила вона. «Я просто подумала про міс Грей у ролі мадам де Монтеспан на чорному оксамиті вівтаря. Джинджер». Перервала її моя кузина. Тут Вікарій. Перепрошую, містер Дейн Колтроп. Немає за що, засяг посмішкою Вікарій. Древні з цього приводу казали, і він перейшов на грецьку. Я з повагою помовчав трохи, потім відновив атаку. Та все ж я хочу знати, хто такі вони? Міс Грей, а ще хто? О, з нею живе її подруга Сибілла Стемфордіс. Вона в них за медіума, як мені здається. Ти мав її бачити уся у бісері та скарабеях. Іноді ходить у сарі, не знаю чому, бо в Індії ніколи не була. А ще є Белла, сказала місіс Дейн Колтроп. Їхня кухарка, додала вона. І теж відьма з села Літл Деннінг. Там її всі відьмою вважали. Це в них родинне, мати її так само відьмою була. Вона вимовила це як цілком звичні речі. Я зазначу... Ви так говорите, ніби вірите у відьомство, місіс Дейн Колтроп. Але ж, звісно, тут ніякої таємниці чи секретів немає. Все дуже просто. Ви успадковуєте родинний дар. Дітям кажуть, не дражнити вашого кота, а дорослі час від часу приносять вам свіжий сир і слоїк із варення. Я із сумнівом подивився на неї. Вона, здається, говорила цілком серйозно. «Сибіла нам сьогодні допомагала в наметі ворожки», – сказала Рода. «В зеленому наметі. Дуже добре вміє ворожити, як на мене». «Вона мені таку гарну долю передбачила», – похвалилась Джинджер. «Гроші в руку, гарного темноволосого незнайомця з-за моря, двох чоловіків і шестеро дітей, дуже щедра. Я бачила, як Кертісова донька виходила звідти і хихотіла», – додала моя козина. І після цього вона поводилась зі своїм кавалером, не доторка. Сказала, що той навіть не думав, що він єдиний на весь світ. «Відолаха том», – зазначив її чоловік. «А він що на те? Відпо... Відплатив їй?» Отак я не розповім тобі, що вона мені наобіцяла, сказав він. Тобі воно може не дуже сподобатись, мала. Оце так, Том. Стара місіс Паркер була дуже кисла, мовила Джинджер. Усе це дурниці так і заявила. Не вірте нічому з того, що вам пронаказували ви обоє, але потім розговорилась і додала. «Ти знаєш, Лізі, так само добре, як і я, що міс Стемфорді бачить речі, які інші не можуть, і міс Грей знає день, коли хтось помре. Ніколи не помилялась. Мене часом аж мороз промирає, правда? А містер Паркер сказав, смерть то інша річ, то дар. А місіс Кріпс сказала, так чи так, я б не стала переходити дорогу комусь із цієї трійці. Не стала б». «Усе це просто вражає. Я хотіла б з ними зустрітись, замріяно промовила місіс Олівер». «Ми завтра вас до них заведемо», – пообіцяв полковник Деспарт. «Цей трактир дійсно варто побачити. Вони дуже розумно його переобладнали, не зіпсувавши старинної атмосфери. Я зателефоную тірзі завтра вранці», – сказала Рода. Можу зізнатись, що спати я йшов із легким відчуттям розчарування. Чалий кінь, який у моїй уяві вимальовувався як символ чогось невідомого і зловісного, як виявилося, нічим таким не був, якщо, звісно, тут немає поблизу іншого чалого коня. Я міркував над цією ідеєю, поки не заснув. Наступного дня в неділю ми насолоджувались відпочинком. Таке специфічне відчуття після свята – галявині розвіювані вологим вітерцем, злегка лопотіли шатро і намети в очікуванні, коли прийдуть постачальники і розберуть їх завтра на світанку. Понеділок ми всі візьмемось за роботу, перерахуємо збитки, переберемо рештки свята, а сьогодні моя кузина мудро вирішила, що всім нам варто прогулятись. Ми разом відправились до церкви, з повагою вислухали пізнавальну проповідь преподобного Дейн Колтропа на основі тексту із книги пророка Ісая, яка, здається, більше стосувалась перської історії, ніж релігії. Ми обідаємо у містера «Венабелза», – пояснила згодом Рода. «Він тобі сподобається Марку. Справді, дуже цікава людина. Де тільки не був, чого лише не робив, знає силу селену дивовижних речей. Десь три роки тому він купив «Праєрскорт» – цілий статок, витратив на покращення та обладнання маєтку. В нього поліомієліт, тож він напівпаралізований, мусить пересуватись на візку. Дуже сумно». Бо цей чоловік, я гадаю, завжди був великим мандрівником. Звісно, купається у грошах і, як я сказала, чудово облаштував свій будинок. Той був цілковитою руїною, майже розвалювався. Там повно всіляких чудернацьких речей. Я думаю, що він зараз цікавиться здебільшого антикварними слонами. Праєр-скорт був розміщений за кілька миль звідси. Коли ми приїхали, господар зустрів нас у холі, під'їхавши на своєму візку». «Як мило, що ви завитали!» – тепло сказав він. «Мабуть, учора добряче натомились. Все дуже вдало пройшло, родо. Містер Венабелс мав близько п'ятдесяти років. Виразне яструбине обличчя, гострий, мов дзьоб, ніс. Дуже помітний». Виложистий комір надавав чоловікові старомодного вигляду. Рода нас познайомила. белс усміхнувся місіс Олівер. «Я вчора зустрів леді в її професійній подобі», – сказав він. «Маю шість ваших книжок, усі з автографами, шість різдвяних подарунків. Чудово ви пишете, місіс Олівер. Пишіть іще. Такого забагато не буває». Він усміхнувся Джинджер. «Ви мене з цією живою качкою майже підловили на леді. Потім обернувся до мене». «Мені дуже сподобалась ваша стаття, що вийшла минулого місяця», – додав він. «Як мило було з вашого боку завітати на фестиваль містере Венабелс», – сказала моя кузина після того щедрого чека, який ви надіслали, я не думала, що прийдете особисто. Я люблю такі події. Стара, добра, сільська Англія, чи не так? Я повернувся до тому із тим жахливим пупсом К'юпі, якого виграв, коли кидав кільця, та з блискучим, але нереальним майбутнім, що його мені наворожила ваша Сибілла, вся така всяючому тюрбані з кілограмами фальшивого єгипетського намиста, яке по ній метлялося». «Стара добра сибіла, мовив полковник Деспорт. «По обіді ми збираємось на чай до Тірзи. Там цікавий такий будинок. Чалий кінь?» «Так, краще, правду кажучи, його залишили трактиром. Я завжди відчував, що це місце має свою химерну і зловісну історію. Контрабандистів там бути не могло, ми надто далеко від моря для таких речей. Може, лігво розбійників?» Або багаті мандрівники проводили там ніч, а потім їх ніхто не бачив, якесь воно надто приручене, перетворили його на милу резиденцію трьох старих дів. О, я ніколи про них так не думала. вигукнула рода. Про Сибіллу Стемфордіс, можливо, і так. З її сарі, з карабелями та баченням аури навколо людських голів Вона така смішна, але в Тірзе, погодьтесь Є щось таке, що дуже надихає Здається, ніби вона знає, про що ви думаєте Тірза не говорить про своє ясновидення Але всі кажуть, що воно їй властиве А Белла, її не назвеш старою дівою Вона двох чоловіків поховала, додав полковник Деспорт Я щиро перепрошую в неї, розсміявся Венебелс «А сусіди ті смерті ще й тлумачать недобре», – зазначив Деспорт. «Кажуть, що чоловіки її не задовільняли, тож вона їх зурочила, а вони хворіли та й повільно зачахли. Звісно, я забув, вона ж місцева відьма», – так каже місіс Дейн Колтроп. «Цікава річ – це відйомство», – замислено мовив Венабелс. «У світі ви повсюди знайдете його варіації. Я пам'ятаю, як у Східній Африці...» Він говорив про це легко, ніби розважався, розповідав про знахаря в Африці, про маловідомі культури на Борнео, пообіцяв, що по обіді покаже нам деякі маски західноафриканських чаклунів. «У цьому будинку є все», – заявив сміючись Рода. «О, ну що ж, господар з плечима. якщо ви не можете потрапити до всього, то все має прийти до вас». На якусь мить у його голосі почулася раптова гірка нотка. Він кинув короткий погляд на свої паралізовані ноги. «У світі стільки прекрасних чудес», – процитував він, а тоді продовжив. «Думаю, що саме це мене і згубило. Я стільки всього прагнув дізнатися, скільки побачити. Свого часу я добре управлявся. І навіть тепер життя має свої втіхи». Місіс Олівер з Ненецька запитала. «А чого саме тут?» Усі інші відчували певну незручність, як люди, що чують навколо себе відгомін трагедії. Письменниця була єдиною, хто не потрапив під цей вплив. Вона запитала, бо хотіла знати, і її щира цікавість відновила легку і теплу атмосферу. Венебелс із подивом подивився на неї. Тобто, пояснила місіс Олівер, чому ви вирішили жити саме тут у цій місцині, так далеко від тих місць, де вирує життя, у вас тут друзі... «Ні, я обрав цю частину світу, якщо вже вам цікаво, тому що в мене немає тут друзів». Його губи розтулились в ледь помітній іронічній посмішці. Як глибоко думав я, інвалідність вплинула на особистість цього чоловіка. Чи глибоко запустила в його душу свої зуби, втрата можливості рухатись без перешкод, втрата свободи досліджувати світ... Чи йому вдалося адаптуватись до змінених обставин відносно холоднокровного та з великою силою духу? Венабелс, ніби прочитавши мої думки, сказав, у вашій статті ви порушуєте питання про значення слова «велич». Ви порівнюєте різні значення, пов'язані з цим словом, на Сході та на Заході. Але що саме вкладаємо ми в це слово сьогодні в Англії, коли говоримо «велика людина»? Звісно, велич інтелекту, відповів я, і обов'язково моральну силу. Він подивився на мене, його очі сяяли. А чи немає злої людини, яку можна було б описати, як велику людину? – запитав він. А вже ж є, – вигукнула рода, – Наполеон і Гітлер і багато до них подібних, вони всі були великими. Через той вплив, який мали? – запитав Деспорт. Але якби ви знали їх особисто, то цікаво, чи були б такі глибокі враження? – Джинджер нахилилась вперед, перебираючи пальцями руде, мов морквяне пишне волосся. Яка слушна думка, мовила вона. А чи не здавалося б вони такі тоді жалюгідні маленькі недомірки, випинаючись, позуючи, відчуваючи свою нерівність, наполегливо прагнучи бути кимось, навіть якщо душили весь світ навколо себе. «Оні», – категорично заявила Рота, – «вони б не змогли спричинити такі наслідки, якби були такими». «Я не знаю», – проказала місіс Ольвер. «Врешті-решт, найдурніша дитина може дуже легко підпалити будинок». «Годі, годі», – урвав Венабелс. «Я дійсно не можу прийняти це сучасне загравання зі злом, як і з чимось таким, чого насправді не існує. Зло існує, і зло могутнє». «Іноді могутніше за добро. Воно тут, його треба розпізнавати і долати його. Інакше, – він розвів руками, – ми впадемо у пітьму». Звісно, мене виховували на образі диявола, промовила місіс Олівер, перепрошуючи. Тобто я в нього вірила, але ви знаєте, він завжди видавався мені таким дурним, з ратицями, з хвостом, то, що стеребає, мов бездарний фігляр. А вже ж, у моїх книжках неодмінно є правний злочинець, людям це подобається, але його чим раз важче вигадувати. Поки ніхто не здогадався, хто він такий, я ще можу зробити так, щоб він справляв глибоке враження. Але коли його розкрито, то він здається, таким неповноцінним, щось на зразок антикульмінації Значно легше, коли у вас одразу є банківський менеджер, який розтратив кошти або чоловік, що мріє позбавитись дружини і оженитись з гувернанткою своїх дітей. Небагато природніша картина. Ви розумієте, про що я? Всі засміялись, а місіс Олівер вибачливо промовила. «Я знаю, що не дуже доладно пояснила, але ви ж мене зрозуміли». Ми всі запевнили її, що змагнули, що саме вона мала на увазі. Розділ 6. Розповідає Марк Істербрук. Ми залишили Райер Скорт уже близько четвертої пополудні. Почастувавши гостей надзвичайно смачним обідом, Венабелс улаштував екскурсію будинком. Він отримував особливу насолоду від можливості демонструвати нам свої різноманітні надбання, і цей дім виявився справжньою скарбницею. Венабелс, мабуть, у грошах купається, константував я, коли ми нарешті пішли. Нефрит, африканські скульптури, я вже не кажу про його порцеляну з Месена чи Боу, пощаст з таким «А то ми не знаємо», – усміхнулася Рода. «Більшість наших сусідів – приємні люди, але безумовно нудні. Містер Веннабелл порівняно з ними просто екзотична особа». «Як він заробив свої гроші?» – запитала місіс Олівер. «Чи вони в нього завжди були?» Деспарт не без іронії зазначив, що ніхто сьогодні не зважиться хвалитись великим успадкуванним доходом, бо чого варті обов'язки щодо поховання та податки». «Хтось мені казав, – додав він, – наче Венебелс розпочав самостійне життя портовим вантажником, але щось не дуже схоже. Він ніколи не розповідає про дитинство чи про родину. Десперт обернувся до письменниці. Таємнича особа, саме для вас. Місіс Олівер відповіла, що люди постійно пропонують їй образи і сюжети, яких вона не хоче». Чалий кінь, будинок наполовину зведений з дерева, справжній фахверк, не імітація, стояв на певній віддалі від сільської вулиці, за будівлею виднівся оточений муром сад, який надавав усій місцині милого старосвітського духу. Я був розчарований і поскаржився на це. Навіть близько нічого зловісного. Що ж таке, ніякої атмосфери? Зачекай, поки не зайдемо всередину, сказала Джинджер. Усі вийшли з машини і попрямували до дверей, які відчинились, щойно ми наблизились. Міс Тірза Грей стояла на порозі, висока, з майже чоловічою поставою, убрана у твідовий жакет і спідницю, і її густе сиве волосся стирчало над чолом. Привертали увагу великий гострий ніс, та проникливі блакитні очі. Ось нарешті й ви мовила вона сердечно низьким голосом. Я вже думала, що ви заблукали. За її обтягнутим твідом. Плечима я розглядів обличчя, що виринало з тіні темного холу. Химерне обличчя, позбавлене чіткої форми, немов дитина, пробралась до майстерні скульптури і, граючись, спробувала перетворити купу глини на голову херовима. Інколи подібні обличчя можна побачити на картинах італійських або фламеданських примітивістів. «Рода відрекомендувала, нас і пояснила, що ми обідали у містера Венабелза в Прайорс-корт. «А, – відповіла міс Грей, – це все пояснює. Добробут, це його італійський кухар, ці усі скарби його чарівного будинку. Отак, він бідолашний мусить чимось себе розраджувати. Та ви заходьте, заходьте, ми пишаємося нашим маленьким будиночком. Це п'яте століття, а деякі частини навіть четвертого». З темного холу під низькою стелею вели на гору гвинтові сходи. Над широким каміном висіла управлена в рамку картина. «Стара трактирна вивіска, пояснила міс Грей, помітивши мій погляд. «У цьому світлі її не дуже роздивишся. Чалий кінь». «Я вам її очищу», – запропонувала Джинджер. «Я ж казала, що зроблю. Дайте мені її на певний час і будете здивовані». «Я трохи сумніваюсь», – відповіла Тірза Грей і додала відверто, «а якщо зіпсуєте її?» «Та ні, я її не пошкоджу», – обурилась Джинджер. «Це ж моя робота». «Я працюю для лондонських галерей», – пояснювала вона мені. «Дуже цікаво». «Слід дещо звикнути до сучасної манери реставрації живопису», – сказала Тірза. «Мені щоразу дух перехоплює, коли я заходжу до Національної галереї. Всі картини мають такий вигляд, ніби їх викупали в найновішому пральному порошку». Не можуть же вам насправді подобатись картини лише в темних чи гіршічних тонах, запротестувала Джинджер. Вона вдивлялась у вивіску трактиру. Буде видно набагато більше деталей. У коня може навіть вершник виявиться? Я приєднався до неї, роздивляючись малюнок. Це було грубе малярство, нічим не видатне, окрім сумнівної цінності свого віку та шару бруду. На темному, незрозумілому тлі можна було розгледіти вицвілу фігуру жеребця. Аго, в Сибілло, гукнула Тірза, гості забирають нашого коня, отже ж зухвалі які. Увійшла міс Сибіла Стемпордіс і приєдналася до нас. Це була висока гнучка жінка з темним, дуже масним волоссям, манірним виразом обличчя та якимсь риб'ячим ротом. Вона обралась у яскраву сарі смарагдового кольору, що зовсім не покращувало її зовнішність, говорила слабким тремтячим голосом. О, наш милий, милий кінь, мовила вона. Ми закохались у цю стару трактирну вивізку, щойно її побачили. Я справді думаю, що саме вона вплинула на наше рішення купити цей будинок. Правда, Тірзо? Та ви заходьте, заходьте. Вона провела нас до маленької квадратної кімнати, яка, певно, свого часу слугувала баром. Тепер тут стояли чіпендейлівські меблі. Та меблі оббиті сицем. Справжня вітальня сільських клетів. кімнату прикрашали вази з хризантемами. Потім нам показали садок, який влітку, напевно, був просто чарівним. Коли ми повернулись в будинок, виявилося, що вже все накрито для чаювання. На столі були розкладені сентвічі та домашні кекси. А літня жінка, чиє обличчя я махцем побачив у холі, увійшла несучи срібний чайник. Вона була убрана у скромну, темно-зелену робочу сукню. Враження, що її голова виліплена дитиною з глини чи пластиліну, закріпилося при ближчому погляді. Обличчя було безхитрісним, трап примітивним, але я невідомо чому подумав, що воно зловісне. Раптом мене охопила лють на самого себе. Ця-ця дурня навколо перетвореного магічного трактиру та трьохлітніх жіночок. «Дякую, Белло», – сказала Тірса. У вас усе є? її мова нагадувала бурмотіння. Так, дякую. Белла повернулась до дверей. Вона ні на кого не дивилася, але перед тим, як піти, підвела очі і кинула на мене швидкий погляд. Щось у цьому погляді налякало мене, хоча важко було сказати, що саме. У ньому була злість і допитливе інтимне запитання. Я відчував, що без зайвих зусиль та майже без інтересу вона достаменно прочитала всі думки в моїй голові. Тір за грей зауважила мою реакцію. «Белла дивує, геш містере Істербрук?» – запитала вона м'яко. «Я помітила, як вона на вас подивилась». «Вона місцева, так?» «Я відчув, що потрібно проявити увічливу зацікавленість». «Так, і гадаю, хтось уже розповів вам, що вона місцева відьма». Сибіла Стемфордіс задзеленчала своїми намистами. «А тепер зізнавайтесь, містере, містере Істербрук!» Істербрук, я впевнена, ви чули, що всі ми тут практикуємо відйомство. Зізнавайтесь, ми маємо репутацію, мушу вам сказати. Не таку вже й незаслужену, можливо, додала Тірза. скидалась на те, що її розмова її розважає. Та й сама Сибіла має великий дар. Сибіла задоволено зітхнула. Мене завжди вапило окультурно. «Не, не – прошепотіла вона. – Ще дитиною я усвідомлювала, що маю незвичні сили. Автоматичне письмо прийшло до мене цілком природньо. Я навіть не знала тоді, що воно таке. Я просто собі сиділа з олівцям у руці і гадки не мала, що відбувається. І, звісно, я завжди була гіперчутливою. Одного разу ми пили чаю наших приятелів, і я знепритомніла. Щось жахливе сталося в тій самій кімнаті. Я це знала». Пізніше ми отримали пояснення, там скоїли вбивство 25 років тому, в тій самій кімнаті. Вона кивнула і оглянула нас із великим задоволенням. Просто дивовижно у ченному голосі полковника Деспорта відчулась нудьга. «Зловісні речі траплялись і в цьому будинку», – похмуро сказала Сибіла. «Але ми дались до всіх необхідних дій, духи землі випущені на свободу». «Щось на зразок духовного генерального прибирання?» – запитав я. Сабілла глянула на мене з підозрою. «Яке у вас чудове кольорове сарі?» – додала Рода. Та розцвіла. «Дякую. Я купила його, коли була в Індії. Там так цікаво. Я, знаєте, вивчала йогу та інші практики, проте не могла позбутись відчуття, що все це занадто вишукане. Не так близько до природи і до первинного стану. Я відчуваю, ми маємо повернутися до витоків, до продавніх первинних сил». Я одна з небагатьох жінок, які відвідали Агаїті. Ось, де ви дійсно можете доторкнутися до справжніх джерел окультного. Звісно, прихованих під певним шаром деформації та викривлень, але коріння і суть саме там. Мені було багато відкрито. Я надто коли мої наставники дізналися, що в мене є сестри-близнючки трішки старші, ніж я. Дитина, яка народилась одразу після близнюків, має особливі сили. Так мені розповіли. Цікаво, чи це не так? Їхні танці, смерті дивовижні, весь цей обладунок смерті, черепи, схрещені кістки, інструменти могильника, заступ, сапа і мотика, вони одягаються як помічники могильників, високі циліндри, чорні штати, великий майстер барон Субота, а легба, бог, якого вони викликають, бог, який відсуває бар'єр. Ви посилаєте смерть уперед і спричиняєте смерть. Химерна ідея, Агеш геш? Сибілла підвелася, взяла щось із-під і пояснила. Ось мій асон. Це висушений гарбуз всередині намистини, а ці шматочки, бачите, це висушені хребці змії. Ми дивились увічливо, але без і ентузіазму. Жінка пристрасно торохтіла своєю жахливою іграшкою. Дуже цікаво, люб'язно зазначив Деспорт. А ще вам багато чого можу розповісти я. З цього моменту моя увага розсіялась. Слова туманно прослизали повз мене, поки собі лавала далі про свої знання і чаклунства та вуду. Метер Карефур, Лоа, родина Гіде. Я обернувся і побачив, що Тір запитально дивиться на мене. «Ви нічого з цього не вірите, так?» Прошепотіла вона. – Але ви помиляєтесь, і вам це відомо. Ви не можете пояснити все простими забобонами, чи страхом, чи релігійним фанатизмом. Є елементарні істини та елементарні сили. Вони завжди були і завжди будуть. – Не думаю, що я сперечатимусь з цим, – відповів я. – Мудро. – Ходімо, покажу мою бібліотеку. Через французьке вікно я пройшов за нею до саду і прослідував вздовж будинку. Ми влаштували її в старій стайні, пояснила Тірза. Реконструйовані стайні та службова будівля утворили одну велику кімнату. Ціла довга стіна була заставлена книгами. Я рухався вдовж рядів, що миті вигукуючи від захвату. У вас тут є кілька дуже рідних, рідкісних текстів, міс Грей. Що ж оригінал «Маліос Маліфікарум» клянувся, а у вас тут просто скарби. Так і є хіба ні? Ось цей гримуар насправді дуже рідкісний, я брав з полиць том за том. Власниця бібліотеки спостерігала за мною і, вочевидь, дуже тішилась, але я не розумів, чому саме. Я поставив на місце садікісмус тріумфатус і тір засказала. «Як приємно зустріти когось, хто може оцінити мої скарби. Більшість просто позіхає чи ловить витрішки. Мабуть, не так уже й багато є такого про практику відьомства, про чаклунство і про все інше. Чого ви знаєте?» – сказав я. «Що змусило вас присвятити своє життя такій темі?» «Тепер важко сказати. Це давно було. Спершу просто недбало поглядає щось таке, а потім тебе захоплює. Це зачаровує. Все, у що вірили люди, і, чорт забирає усі ті дурниці, які вони чинили. Я засміявся. Це освіжає. Я радий, що ви не вірите в те, що читаєте». Не судіть про мене по бідолашній Сибіллі. Отак, я бачила, як ви зверхньо дивились на неї, але ви помиляєтесь. Вона дурненька, в багатьох речах. Беру воду, демологію, чорну магію, змішує все в один пишний окультний поріг, але вона таки має силу. Силу? Я не знаю, як це ще можна назвати. Існують люди, що стають живими містками між цим світом і світом дивних надприродних сил. Сибілла – одна з них. Вона першокласний медіум. Сибілла ніколи не робила це за гроші, але її дар цілковито унікальний. Коли вона, я і Белла... Белла? От так, Белла має власну силу, свою. Ми всі маємо, кожна по-своєму, ми команда. Чірза замовкла. Товариство Чаклунок ЛТД? Підказав я з посмішкою. «Можна й так сказати?» Я глянув на том, який тримав у руках. і таке інше?» і таке інше». Я тихо запитав, «Ви вірите у все це? Чи не так?» «Я не вірю. Я знаю». Вона говорила, як тріумфатор. Я подивився на неї. «Але як? Яким чином? З якої причини?» Тір замахнула рукою на книжкові полиці. «Все це стільки нісенітниць, така пихата сміховинна фразеологія». Але відкиньте забобони та упередження тих часів, і ви знайдете ядро істини. Ви прикрашаєте це все, а воно завжди було прикрашене, лише щоб справити на людей враження. Не певен, що правильно вас зрозумів. Любий мій, для чого люди століттями йдуть до некроманта, чи клуна, знахаря? Насправді є тільки дві причини. Тільки дві речі, яких вони так відчайдушно прагнуть, що ладні ризикнути спасінням душі – Любовний еліксир та чаша отрути. А, так просто, агеш, любов і смерть Еліксир кохання, щоб здобути людину, яку ти бажаєш Чорна меса, щоб утримати коханця Ви ковтаєте містичний напій, коли місяць у повні Промовляєте імена демонів чи духів Малюєте візерунки на підлозі чи стіні Все це лише ширма, істина в тому, що у вашому зіллі міститься афродезіак А смерть, запитав я «Смерть?» – вона засміялась, химерний короткий смішок, від якого мені стало незатишно. «Ви так цікавитесь смертю? «А хто ні?» – сказав я легковажно. «Хотіла б я знати. Вона кинула на мене гострий погляд, немов вивчала. Захопила мене зненацька. Смерть нею торгували завжди навіть більше, ніж еліксирами кохання. Але якими ж наївними усе це було колись?» Борджіа та їхні знамениті таємні отрути. Ви знаєте, що вони насправді використовували? Звичайний білий миш'як. Просто той самий, що будь-який сімейний убився на глухих вуличках великого міського.